<تصفيق> الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أجب أن يمحمد رسول الله حي على الضلاح حي على الضلاح حي على الضلاح حي على الضلاح الله أكبر الله أكبر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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما با فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة, وكل ضلاله في النار مثلا الله امbilence steklavol olma çağırın Allah Subhanahu taala bize Kur'an'da İbrətlər var orada. Allah subhanətlə o işmətləri, o peyğəmbərlərin hadisələri, o ayələri ümumiyyətləri ilə belə yollamayıb. Təbii ki, hamısında işmət var, dərs var. Allah subhanətlə bizə bir salihlərdən birindən xəbər verir. Loğman əleyhissalamdan. Biz öz oğluna iş, nəsiyyət ediriz. Allah Subhanahu taala o hadisəni, o nəsiyyəti bizə xatırladır. Və buyurur ki Allah Taala: "Və biz Luqmanə hikmə verdik. Allaha şükür etsin. Kim şükür edərsə, o özünə şükür edir. Kim kəfr edərsə, Allah zəngi və həmiddir." Və məsəl 12-ci ayə. Bu ayədə Allah Subhanahu taala İdris kiloman əleyhissalamə hikmət vermişdi. Yəni, hikmət vahib idi. Fikr vermişdi. Düzgün başa düşmək, məsələləri düzgün yanaşmaq, düzgün görmək, məsələləri, hər bir şeyi yerində qoymaq və s. Və kim hikmətə nail olub, çox böyük xeyrə nail olub. Və Allah sp. Sonra buyurur ki, ən şükürlilləh, Allah s.ə.v buyurur ki, Allah şükür et. Çünki Allah'a şükür edmək, sən elə bil ki, öz üzvə xeyr verirsən. Çünki Allah şükür edəndə qulun malı artar, malı təmizlənər, Allah s.ə.v bərəkət verər. Çünki Allah s.ə.v buyurur ki, kim mənə şükür etsə, onun neyməsinin, onun ruhsunu artıraram. Amma kim, sonra buyurur keçim kim küfür etse, yani şükür olsa, Allah subhanət hala onun şükürünün şükürünün ehtiyacı yoktu. Allah subhanət hala e mal bütün her şeyin sahibidir. Onun ehtiyacı yoktu eskese. Ve sonra Allah subhanət hala hemen surada neçkibayədə bildirdik ki, şey, hikmet vermişti. Və demişdik ki, şükür etkinə. Əslində, şükür edən öz özünə o şükürün savabını qaytarır, qaytarmaq üçündür. Çünki Allah şükür edən edən üçün xeyr var. Malı artar, təmizlənər. Allah zikir edən qurlardan saylar. Layiqli qurlardan saylar. Ola Allah s.ə.v. vuruyor ki, Ona qullarından çox da şükür edən. Çox vaxt bu məsələdə zəifliyi göstərir. Hətta bəzən bəziləri qafirdilər, hətta şükür etməyi bilmirlər nədir. Hər şey nə var, nə inal olublar, onlar öz, özləndə fikirləşirlər. Ona müqabir Allah'a şükür etmirlər. Təbii ki, bu xəsarətdir, bu dünyada vaxirətdir də. Və Allah süfələni sonra loğman ə.səlamı öz oğluna bizə nəsiyyətin, təvsiyyəsin bildirir. Allah s.ə. buyurur ki, Lohman ə.s. oğluna deyil ki, ya bu ney? La təşrik billəh innə şirkə ləzulmin azim 13-cü ayə Lohman Sürəsi. Lohman ə.s. vəli idi, övliyalardan bir idi, peyğəmbər deyildi. Öz oğluna nəsiyyət edir və deyir ki, Ey oğlum, Allah şərik qoşma, çünki şirk ən böyücülümdür. Fikir beləcəm, ən birinci tərbiyyədə insan, kişi, valideyn öz oğlunu Allah tanıtırmalıdır və tohid elmini öyrətməlidir. O da Allah tanıtırmal tanıtırmalıdır və Allaha şərik qoşmamaqı tövsiyələməlidir bu hadisədə göstərir ki, ata olan oğlun münasibətin. Ki, ata öz övladlarına laqət yanaşmamalıdır. Övladını osurmalıdır, danışmalıdır, tövçü eləməlidir, həyatda bəzi məsələlər başı salmalıdır və ata da ən birinci tövçüyə edəndə ən birinci babından başlamalıdır. Allaha tanıttırmaq və bildirmək ki, uşağa Allah şəhəlik qosunsun. Çünki deyir ki inna shirka la zulmun azim. Albi yüzlüm də şirk də ona görə. Şirk ibadətdə ibadəti Allahdan qeyrəsə sərf etmək. Allahdan qeyrəsə sərf Ona görə kim ibadətdə Allahdan qeyrəsinə sərf Allahın Allah bir yerdə olsa da o şirk qoşur. Ona görə ibadat, yəni təmiz olan Nison öyrənməlidir. Allahı tanımalıdır. Necə onun ibadətini bilməli tanımalıdır. Bilməlidir ki, şeyşər qoşmayan ibadət təmiz təmizlik istəyir. Təmizliyə bilirsən anca bunu düşün ki, təmiz əqidən, öyrənmə ilə, bilmə ilə, sonra ilə meydana. Başqaları Allah fətəra xəbər verir ki, Lohman əleyhissalam o ailənin arasında 13-dən sonra valideyninin hörmət eləməyəndən danışır. Sonra hafıza ayətə buyurur ki ya bu ne ya inna entekum misqal habatin min khardalin fatqum fi öz oğluna tövsiyə edir ki öyrədir ki Allah sübhana ve teala bir xeyri Və ya eləsən, o nə qədər baladı olsa da, xar olursa olsun, göylərdə, yerdə, lab mağarada Allah s.q. onu gətirəcək səni qarşıqa. Vəli, Salih öz oğluna bildirir ki, Allah səni görür. harda da olsa, ol günə və tərbiyləndirir. Ki, səni fikirləşmə ki, sən keçsin başqa elə Allah, Allah səni görmücək. harda da olsa, ol günə Allah səni görür. Və Allah tala hər şeydən xəbərdərdir. İsteyir gedir olsun, istəyir gündüz olsun, istəyir tək ol, istəyir cəmatın yanda, gizdin ol, aşkar ol. Allah tala hər şeydən xəbərdərdir. Və Allah tala hər şey gətirir. Sana iş şey görsən də, az olsa da, və ya iş görsən də, pis iş görsən də, az olsa da. Və tövsiyə edir ki, oğluna Allahdan qorxucuna. Allah qorxusun, tövsiyə Sonra bundan sonraki fikir verir. Salih ne deyir öz övladına? Təsəvvürlə, bu atanın, loğmanın, loğman peygamberdir. Lakin salihlərdən biri də övliyalardan. Allah-u Teala onun tövsiyəsinin öz oğluna Qur'an-ı kəmdə bizim peygamberə. Və deyir ki, sonra loğman aleyhissalam loğman deyir ki, öz oğluna ya bu neyə, ey oğlum əqqimiz salə ey oğlum namaz qıl fikir Allahı tanıttırdı, dedi, şirkələmə ona, o təkdir, ona şərik qoşma, sonra bildi ki, Allahdan qoşsun, elə ki, bu əqidədisi düzəldi, keçdə əmələ, dedi, belə olandan sonra sənə gəstirsən, bunlarla məsə fayda verirsən sənə, sən ən birinci namaz, namazda böyüdür yeri İslamda, namazı tərkiləmək olmaz, Namaz insan təmizləyir, daxilən, ətta zahirən. Gör, bir də namaz qulmaq üçün gələk qüsulamazsın. Əgər bu oyunda cənabət varsa təmiz, təmiz kimirsən. Sonra, kifayət də İndi, tutaq ki, sonra, bir müddət keçəndən sonra gəldin namaza, daxtamazın fazolusun. Məsələn, daxtamaz alırsan, paltarın təmiz, bədənin təmiz, o namaz qılı yer təmiz, namaz qılan yer. Təmiz. Gör, namaz ibadəsi dönüb s Görünün, təmiz deyir. Sən niçə santamiz deyirsən? Sən hiç sənitmisə oğlumışın bunu? Hələ bu zahiri, zahirində əzalarıdadır. Həmçinin daxilidir təmizdir. Ona görə peyğəmbər sallallaməyir. Əgər sizin evinizin qapısından çay axsa gündə 5 dəfə gəlib onun simsəs, sizin bədəninizə çikpalmır. Sən bilə xeyr ya Rasulullah. Dediyi namaz da hələdir. İnsanı təmizləyir. Ona görə namaz kılmaq lazımdır. Namaz kılmayanlar Allahdan qorxsunlar. Ona görə peyğəmbər sallasan görnə Müsəlmanın arasında fərq buna Bu hadisi işləyən bu heç hədisi, bəhidisi, hədisi işlən, namaz qılmasa da ne gündə olacaq? Ona görə Allahdan qox ki, namaz qılandırı da layiqli qılmaq lazımdır. Xuşunla, ərkanlar yerində, vadiq olan məsələlər yerində, ixlasla, tələs məmək, cəmaatla, məkkiddə, imkan darəsində, və namaz qılmaq vacibdir. Sonra deyir ki, loğman öz oğluna axirətə sala namaz kıl, və amr bil İnsanları yaxşı şey çağır, pis şeydən çəkindir. Dəvəti, dəvəti qeyd elədi. Gör, vəli öz oğluna təşkil edir. Yəni insanları yaxşılığa çağır, pislikdən çəkindir. Gör, İslamın məqsədi budur. İnsanları ancaq yaxşılığa çağırmaq və pislikdən çəkindirmək. Tövşi eləyir, dəvəti. Çünki dəvət də batıbdır. İnsanlara çatdırmaq. Və sonra buyurur ki, Vəs bir ələmə asabək. Çünki dəvət, ola bilər əziyyətlər olsun. Ona görə deyir ki, salih, Vəs bir səbər et. Səbərində böyümə yeri var. Səbri ehtiyac var, hətta ibadətdə də ehtiyac var, itaətdə. Səbirə ehtiyac var. Asiliyələr səbirə eləməyədə ehtiyat var. Həni, çox dəəvəttə də Sonra Allah səbəndə Allah səbəndə ləuməndan nə qəbər verir bizə? Olur ki, insanlər nə baş versə, səbir et. Çox dəvəttə əziyyətlər ola bilər. İnlədə liqə minəzmin umur. 17-ci ayıdır <coughs> Sonra gör, Salih öz oğluna nebə sözcə eləyib. Diyir ki, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Yani tövsiyeli çöz olma, teşabbir olma. Özündən razı olma çox. Özür dətma. وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُقْتَالٍ فَخُور Allah xoşlamaz. Çox vələ özündən razı olma, Allah Allah s.ə. onlar ki, fəxillər özlərinə razıdırlar, onları sevməz. Ona görə, salih öz oğluna, deyir ki, geriş fikir ver, səs fikir ver, deyir ki, çünki, səs və fikir ver, geriş fikir ver, sonra deyir ki, səs və də fikir ver, səs və al, ucadan, demə, uzatma, İnnə ən qarıl əsvatı ləsatul hamir. Çünki ən pis uca səs uzun səsidir. Bu, misaldır. Ona görə insan tövsiyə eləyir öz oğluna ki, geləndə də təkəbbür olma, özündən razı olma, təxirləmə belə, yerişində fikir ver, yerişibə, səsini davuşlanda fikir ver, ehtiyac olan qədər qaldır səsini, ondan artıq qaldırma, Bunlar hamısı tövsiyyələrdir, mühüm tövsiyyələr və göstərir ki, öz oğluna necə tövsiyyələrdir, sağlanan və ona görə burada bizə də işarə var ki, valideyn öz oğluna laqeyd yanaşılmalıdır, onunla oturmalıdır, ona vəzələməlidir, ona düzgünü başı salmalıdır, onunla danışmalıdır, ona vaxtlayılmalıdır və s. Və biz, əlhamdülillə, dün